פרק ס"ד כקדוח אש המשים, מים טבעי אש, להודיע שמך לצריך, מפניך גויים ירגזו, בעשותך נוראות לא נקבה, ירדת, מפניך הרים נזולו, ומעולם לא שמעו, לא האזינו, עין לא ראתה, אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו. פגעת את שש ועושה צדק, בדרכיך יזכרוך, הן אתה קצפת ונחתה, בהם עולם ונבשע. בנהי חתמי כולנו, וכו בגד עדים כל צדקותינו, בנבל כעלה כולנו, ועווננו כרוח יישאונו. ואין קורא בשמך, מתעורר להחזיק בך, כי הסתרת פניך ממנו, ותמוגנו ביד עווננו. ועתה, אדוני, אבינו אתה, אנחנו החומר, ועתה יוצרנו, ומעשה ידך כולנו. אל תקצוף, אדוני, עד מאוד, ואל לעד תזכור עוון. הן הבט נא עמך כולנו. הרי קדשך היו מדבר, ציון מדבר הייתה, ירושלים שממה. בית קדשנו ותפארתנו, אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היה לחורבה. העל אלה תתאפק אדוני, תחשה ותעננו עד מאוד.